Він вів запряжених у переднього воза коней і часом оглядався через плече. На розкішних трояндових килимах, що звисали краями мало не до коліс, лежав його пан чи товариш. Поранений або хворий, той грів під пахвами руки і не ворушився. За ним, за його відкиненою на килими непорушне головою, прив'язаний поводом над колесом ззаду, під коштовним срібним сідлом, Ступав білогривий кінь. За тим осідланим в порожні конем, під напнутою білою повстяною халабудою погойдувався другий віз. Ним також пару добрих коней та одним вільним, припряженим збоку правив руди хлопчина. Може, хлопчиною він до Київ здавався через те, що руда голова його була без нічого, а на тілі. Худоті, та лише сорочка та штани. Хлопець тільки й те й робив, що на своїх босих ногах хлопив каншуком прилипчастих гедзів. За рудоголовим, за його халабудним возом, підігнана до нього в притул, прив'язана ремінячем, бездишла коней, на гандрабатих колесах скрипіла турецька гарба. На гарбі, обкладеній з боків динями, зверху на них – на півлежечки сидів кінь. За гарбою, за тим, на динях конем, У білій, наче качанка капусти, чалмі, І так само в синьому козацькому кунтуші, На чорнім шиєстім коні, Подрімував у сідлі четвертий козак чотурок Не розбереш. Валка наближалася до печери. Докія з шаблею та сокирою в руках У глодищі зачаїлась. «Ану ж був, проїдуть», – сподівалася вона. «Ану ж не зупиняться». «А як не проїдуть?» «А як зупиняться?» Валка порівнялася із печерою. І хоч як докія примирала і не дихала, та глодове листя, що перед тим німувало, раптом у неї перед устами затріпотіло, залящало на скелі і на долину». Листок, облисток ударив, як перед небезпекою б'ють козаки у летаври. Той, що лежав на килимах, підняв у білому рукаві руку, і вози поставали. І зупинились вони якраз біля печерного входу, майже під кам'яним козирком, що задирався над печерою і ніби казав повалчанам Здрастуйте, я вас вітаю. За льодовілим поглядом Докія стежила за тими чотирма турками чи козаками, бо що воно буде? Що вони зараз робитимуть? Не приведи Господи, як із печери, хто висуне носа, і вони побачать. Та чи тепер хто й виткнеться, бо не могли ж навіть сонні жінки не почути чужого, тішала себе Докія. Вони вже певне похапали дітей, побігли в темінь печери переховатися. Адже ховатися від татар було їм не впервину Біда прийшла від коня, що сидів на гарбі на динях Усі решта четверо запряжених у вози коней А з ними троє і верхових, як стали біля печери Там, де їх зупинили То так і стояли Вони змахували, перемахувалися хвостами Мовчки хотіли води і мовчки хотіли їсти Ця ж диняча гидоморда підняла раптом ухлялу шию, повела в бік печери безвухою головою і заїржала. Подала свій ржавий голос, мовляв, будьмо всі обережні, бо в печері хтось є. А є, негіднику, є. Полонянки татарські, і подобі. Прийшла наша погибель, не проминула. Докія в розпечі притисла шаблю та сукиру до серця. І що... Зачувши ржання безвухої гидоморди, цибатий, рудий і той, що в чалмі, покинули коней своїх і негайно підійшли до гарби. «Ох, ти ж моя коріпочка безталанна!» З жалюсливою турботою, повагою сказав безвухому Гедоморді цибатий. «Глянь, ти ще ніжна якесь, що тебе коріпочкою називають!» Вже не подумала, прошепотіла докія». А цибатий, рудий і той, що в чалмі відв'язали гарбу від воза, розвернули її перед до ріки і узялися безвухого гидоморду, куріпочку, зсаджувати з пахучих, доки я чула їх аж біля себе золотавих день. Схиливши в пошані голови, повалчани знімали гидоморду з гарби, ніби турецького султана. Цибатий зігнувся перед гарбою, а його двоє товаришів – стали тягнути безвухого за передні копита, тому на спину. З гарби западали і покотилися до ріки Дині. Звисаючи передніми ногами з плечей Цибатого, таліпаючи мордою над його червоною фескою, опираючись задніми копитами вже на землю, Гедоморда опинився ніздрями навпроти печери і заіржав Ірод знову. Він заіржав, ще, будучи на спині Цибатого, а коли той опустив гидоморду і передньо копитав траву, і ледве звільнився з-під його западистого живота, і ржанув ще. Цибатий хутко нагнувся, зірвав при чоботі жовту кульбабу, підніс йому під обидві ніздрі і почав благати. «Понюхай кульбабку, не відвертайся! З'їж її, зжуй! Вона солоденька, а заразом і гіркенька!» Без вухи Гідоморда Куріпочка послухався. Він кульбабу понюхав, підчепив її знизу губою і зажував. Вдячні йому за це поволчани стали рвати навколо гарби розквітлі цієї лише ночі свіжі останні літні кульбаби. Вони складали... Скульбав букети і підносили її гидоморді під очі, аби роздивився, що годують вони його не чим-небудь, а тим, що люблять самі навіть бджоли, а бджоли гівна не люблять. Той, що був у чалмі, зняв її з голови, нарвав і підніс гидоморді повну чалму квіток. Гидоморда нюхав букети неохоче та поглинав охоче. А може воно й не кінь? А почвара, яка, і цю почвару вони кульбабами задобрюють, перехрестилась до Кії і собі зірвали з голоду ягідку і терпку та зелену з'їла. Тим часом роди і то, що в чалмі, подибали до возових своїх коней, випрягли їх, прихопили з ними і верхових, і погнали до води на повати.